De reflect, reflect. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de marți, 26 august, într-o discuție cu jurnalistul Arcadi Gherasim, pe care îl salut. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Gherasim. Bună dimineața. În mod tradițional vom analiza cele mai importante evenimente de ultimă oră. Haideți să recapitulăm, în primul rând, vizita pe care a întreprins-o în Republica Moldova. Vicepremierul Rus, Dmitri Rogozin, am observat că aseară în ediția forumului radio ascultătorii Vocii Basarabiei s-au arătat cam nemulțumiți de atitudinea autorităților de la Chișinău față de această vizită. Mulți dintre ascultătorii Vocii Basarabiei consideră că în condițiile în care Uniunea Europeană Ucraina a interzis mai multor politicieni din Federația Rusă să intre pe teritoriul lor, așa ar fi trebuit să procedeze și autoritățile de la Chișinău. Cum vedeți dumneavoastră această atitudine a Chișinăului? Bun, eu cred că această atitudine a Chișinăului vine să demonstreze încă o dată că nu putem să demonstrăm verticalitate ca exemplu de demnitate națională, ca exemplu de demnitate de stat. Chiar dacă undeva am înțelege și declarațiile premierului Leancă după întâlnirea cu Rogozin și declarația lui Cando, că Rogozin a făcut declarații la Chișinău, le-a făcut la Terasport și pe urmă la opozi de televiziune, Că e mai bine să, să ai o întrevedere decât să nu există această întrevedere. Bun, nu poți să azi podurile atunci când ai mai avea nevoie să, să treci peste ele. Uh, oricum, conducerea Republicii Moldova trebuie să anticipeze efectele unor astfel de evenimente care sunt devastatoare din punct de vedere politic pentru Uh, orice uh, alianță de guvernare sau pentru orice uh, partid aflat la, la guvernare. O parte din populație agrează această vizită, altă parte este neutră. Uh, partea pro-occidentală, pro-europeană a populației, dacă sunt să jumătate din uh, numărul populației, sunt împotrivă. Sunt deci este tocmai, tocmai electoratul uh, alianței pentru integrare europeană. Arogotin trebuie să spun, ca să încheiem cu acest da. individ, trebuie să aibă dosar penal la Republica Moldova deschis. Și trebuia să vină aici la interogatoriu, nu, nu se meargă la teraspol. Eu am, am spus data trecută, nu vreau să repet, eh, președintele Moldova trebuie să facă un demers către Putin, să spun să-și retragă acest individ eh, din calitatea sa de responsabil pentru eh, așa numită metatran Transnistrie. No. Și eh, lui Drogozi trebuie de intentat un dosar penal în baza eh, faptului pe care le-a enunțat el ca și eh, instigator al eh, mișcării separatiste în Republica Moldova. Și chiar ca și ucigaș, pentru că s-a laudat că am pușcat nu, nu, nu oameni, ci, ci români. Iar deoarece da. români nu au cetățeni români din România, cetățenii României nu au participat la acel conflict, Rogoz, n-am avut în vedere românii a, de aici. Rom pe, am pușcat moldoveni pur și simplu numindu-i o români și era mai departe și mai departe. Deci am pușcat Moldoveni și acum el vine aici și vă imaginați combatanții, rudele combatanților căzuți, cum ar reacționa când vine ucigașul fiului lor sau al tatălui, aici Moldova și este primit cu onoruri. Ca să terminăm cu acest indivis. Și administrat... în cele urmă s-au adeverit acele previziuni că Rogozin a venit la Tiraspol pentru a încuraja regimul separatizat acolo. Asta a făcut-o, iar răspunsului întrebărilor lui Candu, pentru Candu, ministrul de economie, Adrian Candu, avea foarte multe întrebări pentru rogozi. În ne-a dat foarte simplu, într-un interviu pentru un post de televiziune rusese și a spus că vă întoarceți vă spre Rusia și spre Uniunea Vamală și vă vom deschide piețele pentru produse. Ce întrebări poți mai ai? Bun, cam atât am putea să discutăm. Două cuvinte și despre etapa la care ne aflăm în contextul regiunii transnistrene, iar vicepremierul Eugen Karpov cu negociatorul din partea separatistilor din Aștansk au avut o întrevedere. Ar putea să fie amânat o rundă de negocieri la Viena programată pentru 10 și 11 septembrie, apropo tocmai de dosare penale intentate de Procuratura Generală de la Chișinău, sunt cele care au fost punctul de nemulțumire a Ninei Șteanschi. Se cea lăsăm, care a spus că nu procedăm prietenește Se să se alinte Am înțeles că și pe uh, Dmitri uh, Soin. Soin O să-l extradeze autoritățile la Chiev Autoritățile la Chișinău, Dosarele penale intentate separatiștilor sunt salutate De cetățenii din partea Dreapta, dreapta a ministrului, a ministrului, pentru că uh, Orice a drepturilor omului trebuie penalizată, iar separati de acolo încalcă flagrant drepturile omului omul la proprietate, la activitate, la, la învățământ, la liberă circulație și la liberă exprimare. Încalcă drepturile omului, iar, iar aceste încalcări sunt pasibile pedepsilor penale în Republica, sau administrative în Republica Moldova. Cei de acolo trebuie tratați ca și cetățenii Republicii Moldova, dacă au cetățenie, iar în registru trebuie să fie că sunt cetățenii Republicii Moldova și atunci Neaștanski să nu facă gălăgie, Procuratura Generală a Republicii Moldova are voie să intenteze dosar penal oricără cetățean al Republicii Moldova. Și oricără cetățean aflat pe teritoriul Republicii Moldova, fie el cetățean rus, chinez sau, sau deci, norvegian, dacă a încălcat legea, el trebuie să răspundă. Nu există oaze pentru ilegalități. Compratul nu este oază pentru bandiți. Transnistria nu este oază pentru bandiți. Toți sunt cetățenii Republicii Moldova, au cetățenii majoritatea, toți trebuie să respecte legea și Constituția Republicii Moldova. A fi găgăuz sau bulgar sau rus, asta nu înseamnă că avea dreptul să fie bandit, iar a fi moldovan înseamnă avea dreptul să fii pus la pușcărie. Nu, toți suntem egali. Nina Ștanschi să nu facă gălăgie. să lăsăm să se alinte să vedem cum se va termina în Ucraina, dar eu cred că Ucraina va învinge agresiunea rus rusă, chiar dacă se va extinde în timp, va deveni un uh, focar de instabilitate uh, deja uh, între mari de puteri, se va implica deja NATO și uh, Rusia a trecut deja în ofensivă. Practic, Putin ieri a deschis uh, cel de-al treilea de război mondial. Bun. Bun. ți minte că am spus că Ucraina se va transforma într-un Vietnam. Asta se întâmplă. O să-și între mercenarii din toată lumea, deja vin pe acolo și, și, și lupte și vor veni și din partea altă. Deci se va implica alte, alte gen de, de forțe. Și se le din de la tiraspul să se alinte cât vor ei. Pentru că Uniunea Europeană oricum o se i civilizeze și o să aducă în Republica Moldova. Într-o Moldova unică și indivizibilă. Totul depinde de cum vom vota la 30. Dacă vrea, vom, vrea, vom, vom dori să păstreze un sistem de justiție corupt uh, uh, sau uh, un, uh, uh, uh, o debandadă care se atestă acum în Republica Moldova, această debandadă va fi alimentată și de un sistem de persecuție putinist pe, pe motive politice, așa că din voce basarabe nu se rămână nici uh, urmă și din ascultătorii săi. O fi la închisoare, cum spus și cei din Moscova, pentru că doriesc cu drăpil de și sunt arestați șapte ani închisoare să Deci, dacă votăm pentru uh, frații ruși și, uh, și, și vor acolo, uh, ne vom transforma între două transniții cu o diabantată totală. Deci, când omul va fi uh, nimeni. Absolut. Dacă mergem spre Uniunea Europeană, avem șansă să recuperăm, să, ci, să civilizăm uh, deci, extremiști găgăuzi, să calmăm pentru că un, un, un, un, un persoană cu rea intenții sau necivilizată, ca frumozal, face atăgălăgie, nu avut niciun motiv. Absolut. Ai căgăuzi, ai autonomie, ai școli, ai universități, ai, ce mai e? ai? postul de radio, de televiziune, ai auto, activitate comercială externe. Ce vrei? Vrei uh, să-ți faci uh, pașalul cu tău? Uh, în, în care se ți de pe de Justiție, pe uh, Altoculo, uh, uh, Constantinov de Justiție? Asta nu se mai, ca să revenim. Acum. Ne vom referi și la alegeri. Da, să revenim la. Da, să revenim la. la Ștanski. Să lăsăm să se alinte. Să-și mai facă de cap. Pentru că, de exemplu, businessul din Transnistria va avea. Putin nu veșnic. În 5 ani, 10 ani, Putin nu o să mai fie. Sau nu o să fie președinte, sau nu o să fie că e omul bătrân. Să-i Dumnezeu sănătate. Dar. Uh, sau Rusia putinit să nu va mai fi agresivă și impertinentă. Se va civiliza și Rusia în sfârșit. Poporul rus cred că va mai prinde la glagoni. când se va trăzi izolat. Și ruși scuipați în toate țările lumii. În afară de Venezuela. Deci... Cum maneje să se deja. Problema e că Transnistria va reveni. Pentru că Europa va uni Transnistria cu Republica Moldova. Interesul economic interesul social al oamenilor vor face uh, uh, uh, astfel ca ei să se apropie de cealaltă de, ceala, de Moldova uh, uh, de, de, de pe malul drept al pentru că sau de malul drept al pentru că de exemplu businessul ul de deja e orientat spre Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. Ucraina uh, Blochează din va, va, va ține cont în relațiile cu teraspul și canele și problemele pe care le-a generat, își va recupera teritoriul din Est, sau cum se va întâmpla, dar neapărat, știndu de pe ucraineni, neapărat ei uh, uh, vor da datorie pe care o au deodată uh, liderul separatist la Teraspol și o să o, să o dea. La urma a cea mai uh, uh, să spunem așa, proastă variantă pentru noi, că pierdem teritoriul. Ar fi revenirea uh, uh, Transnistriei la Ucraina ca, ca re, regiune autonomă în Ucraina și atunci uh, și ucraineni cred că ar accepta așa ceva noi scăpăm de, de dureri de cap uh, și ei scapă de dureri de cap pentru că ei uh, au tablete mai puternice decât avem noi uh, rușii nu vor putea să veni nici cu bombardieri, nici cu nimic aici dacă uh, NATO deja uh, se instalează în Ucraina să-și facă de cap pentru că businessul și interesul uh, față de cooperarea europeană a Republicii Moldova sunt în creștere în partea cealaltă de Nistru. Uh, de exemplu, în, uh, în mijlocul septembrie, în Franța, va avea loc uh, un târg internațional specializat la care întreprinderi de textile de pe ambele maluri ale Nistrui vor participa constant comun. Păi te în cap! Odeama, cu ăsta cu Ionil, în cap într-un stand comun. Deci, oamenii. Cum se în și șerif tira în Divizia Națională? Oamenii. ce trebuie sunt oameni sănătoși la minte. Deci, sunt directorul de acolo cu director de aici, sau directorul de acolo cu directorul de aici. Discută, stau la Paris, în numele Republicii Moldova în stand comun. Iată, vedeți cum businessul și interesul unește malurile și oamenii? Așa se întâmplă. întâmple. Ștați că este un zero. Este o, un zero ca și șefciuc care... Noi ne-am convins cu zero-uri de ăștia. Cine sunt ei? Pantifei Evondii, marele căgăbiți la tiraspul. Organizează în Donetsk, l-au parășutat FSB-ul să organizeze, acolo deja uh, provocă. Uh, provocă și, și republici. Deci sunt niște, uh, niște uh, executori, niște uh, agenți ai Rusiei uh, încorporați în organele secrete, care să cu destabilizarea situației în spațiul ex-URSS. Domnule Gherasim, da, evenimentul de ieri cu trecerea unor blindate tankuri rusești în Ucraina și spuneați că practic Putin a dat start ieri unui nou război mondial, e clar că Rusia nu se va lăsa pe tânjeală și va încerca să recupereze să recupereze, să ocupe de fapt acele teritorii pe care le numește Novorusia, vorbim de litoralul sudic, sudestic al, al Ucrainei. Am vorbit și în edițiile trecute că se pare că a ieșuat acest plan cu Novorusia acum pentru că intră în forță ar putea să mizeze din nou pe ocuparea acestor teritorii pentru că tot vorbim de regiunea transistrană și noi am mai vorbit despre asta că ar putea ajunge până până și în regiunea transistrană, dacă ar reuși să ocupe teritoriile de pe litoralul sudic al, nordic al Nu, Vitalie, nu ajung. Până aici sunt povești. Dacă ți-am am spus că mulți analiști au încercat să deseneze o situație de asta tragică. Nu mai ajung până aici. Ce vă te... e, e pe aici. Îți, îți spuneam data trecută. val. spuneam data trecută. Că Înainte de întâlnire de la Minsk, de mâine, da, Putin va încerca să-și să fortifice deci, pozițiile în aceste regiuni. Va trimite forțe, inclusiv. Iată, să înțeleg ce spuneam asta. Va trimite forțe armate ca să-și fortifice pozițiile acolo, ca să, să, să poată să negocia ca altfel. Să, să poată negocia de poziții de forță. Azi, și agenții de Rusie scriu exact ce aici spuneam eu. Această ieșire a vreo 20 de tankuri spre Mariupol și blindate, care țințește spre sudul Ucrainei, deja vrea să înconjoare Donescu și ei vor să înconjoare forțele uh, armatele Ucrainei, uh, sigur că nu poate În să... direcția Odessa, așa? Da, da, merge spre mare, da, pe, pe Azov. Nu pot să nu ne îngrijoreze, nu pe noi, dar nu pot să nu îngrijoreze uh, comunitatea internațională și în cadrul summit NATO care va avea loc în Corând, la care Rusia n-a fost invitată NATO ar putea să intervină cu ajutor uh, militar puternic, ceea ce nu ar încălca acel punct 5 al tratatului nu, ajutor, nu, nu, acolo este altceva, cu ajutor puternic militar, nu din partea alianței deci din partea statilor membre uh, uh, ale, ale alianței care pot în relații bilaterale, să, să ajute cu bani și cu armament modern Ucraina. Statele Unite deja au anunțat că va, va susține Ucraina financiar și Canada e, și e, militar, pentru că pe acești bani se tehnica tehnică. Să, e, Germania, Polonia au anunțat că vor contribui la... E, Bun, Polonia mai bodează, Germania uh, și Uniunea Europeană mai, uh, mai serios cu resurse financiare și, și Banca Mondială și Fondul Monetar cu resurse financiare enorme pentru a restabili Donetsk și Lugansk cu distrugție de echitate. Distrug totul acolo, ard pământul și transferă populația de acolo în Krasnoyarsk, în Rusia, îi duc în Siberia. Uh, și duc rușii în Siberia. Deci. Uh, acest lucru vorbește despre faptul că, deci, situația asta poate, poate uh, duce la uh, acutizarea unui conflict strategic, geopolitic și la o intervenție mai masivă a forțelor NATO și uh, în, în uh, acest conflict. Pentru că ce s-a întâmplat ieri, da? uh, și uh, ostașii, paraștiști ruși cu acte, în regulă pe care e, e, ministrul, ministrul apărării al, al Ucrainei i-a arătat în poze și a s-a exact, cetățenii ruși. Poate vă recunoaște rudere, prietenii, frații, copiii, pentru că ei, acești paraștiți au înțeles că sunt trimiși la aplicații militare pe neva prin tambo, nici nu știau că au fost parașutați aici. Sau, da. le a arătat fotografiile, deci sunt paraștiști din două divizii de paraștiști, din Rusia, cu tancuri rusie și așa mai și inter... sunt capturați, deci este o intervenție militară directă a Federației Rusie în Ucraina. Deci, acum putem vorbi despre un război ruso-ucrainean. Cam de săptămâna trecută, de la convoiul umanitar, putem vorbi despre un război ruso-ucrainean. Deschis. Și în acest caz când există deja un război ruso ucrainean recunoscut în plan internațional nu cum spune Lavrov și Putin că e luptă acolo de ce, ce, ce poporul ucrainean între război, civil, război fratricit sau civil, este un război deja rus-ucrainean atunci comunitatea internațională poate lua o altă atitudine și atunci intervin alte situații, alte stări de lucruri care uh, generează alte soluții nu va lăsa Germania, Ucraina, pradă lui Putin. Putin să-și uh, aminte uh, acest lucru. Chiar dacă Merkel este foarte atent, nu vrea să deranjeze interesele Rusiei și așa mai departe și așa mai departe și mai păstrează uh, ușile deschise pentru a se întâlni cu Putin, așa, așa e în politică. Dar vizita la Kiev și declarația de ajutor masiv pentru uh, a restabili Ucraina din partea lui Merkel... Îngrijorările exprimate de ministrul externe al, al Germaniei demonstrează că e, situația a ajuns la o limită e, când e, Ucraina ar putea să-și permită să aplice toate forțele și toate tipurile de arme pentru a-și teritoriul. E, asta este situația. Din punct de vedere geografic. Până unde se poate extinde acest focar? Nu se poate extinde prea mult, pentru că sunt 44 de milioane de ucraineni. Bun, 36 de, etnici, de milioane de etnici ucraineni. Este un popor unit și alegerile parlamentare, care vor avea loc în curând, pentru că cu a, a anunțat dezolvarea Dumei, vor demonstra, cred că, că ucrainenii, care se pregătesc acum chiar, oficial de război de partizani, ucrainenii nu vor ceda atât de ușor. Va fi un război regretabil. O invazie mai masivă în Ucraina înseamnă declanșarea celor de-a trei război mondial în centrul Europei. Asta înseamnă. Pentru că Ucraina este, cum să zic eu, un segment un teritoriu, un stat uh, cheie în relații de est -Vest. Ne vorbe de stat bufer ca noi așa în zona gri, mic, belorușă, noi, este un stat cheie, o poziție cheie în uh, relații de, în construcție de relații geopolitice de viitor, pentru secole înainte, poate chiar. Uh, eu nu exagerez de obicei, nu place să, să spun că vor fi apocalipse. Totdeauna, parcă până acum așa am intuit și ce -și am spus parcă s-a întâmplat cam așa. Dar uh, o intervenție, uh, deci în forță militară, pentru că alte variante Putin nu are ca să, ca să uh, acapareze aceste teritorii decât o intervenție deschisă în forță, uh, ar însemna uh, un preludiu, hai să spun, nu chiar început, un preludiu pentru cel de-al treilea de război mondial. Ținând cont de faptul ce de, de, de lupta geopolitică care se duce cu, cu arme de foc în, în, în, în Orientul Mijlociu și în orientul, în orientul apropiat. Ce se întâmplă în Irak? Ce se întâmplă în Afganistan? Uh, și așa mai departe. Uh, sunt, uh, este o continuare a aceleași confruntări dintre Rusia și Statele Unite, între Occident și Rusia. Ce, ce vor însemna alegerile parlamentare anticipate din Ucraina pentru această criză? Voi reaminti că președintele Ucrainei Petro Poroșencu, a dizolvat ieri Parlamentul, iar pe 26 octombrie, mai devreme decât în Republica Moldova, urma să aibă loc alegeri parlamentare pentru Rada de Stat. Spune domnul Poroșencu că ar face parte din planul său de pace. Nu. A 90%, și în 90 decorată. din ucraineni Deci un, un număr record. Bine, unii zic 80%. 90% din ucraineni am citit, deci uh, uh, se consideră sau se mândresc cu independența, independența Ucrainei. E vorba de independență. Dar acum mai puțin. 90% e mult, deja în cont că uh, mai mult de 10% sunt ruși. Sau vorbitori de alte limbi. Uh, eu cred că uh, aceste alegeri vor demonstra încă o dată coiziune și unitatea poporului ucrainean. Și vor uh, obține victorie forțe pro-ucrainene. De stânga, de dreapta, dar pro-ucrainene, net pro-ucrainene. Va fi exclus în sfârșit din istoria Ucrainei Partidul Comunist. Acum a Serviciul Secret de Ucraineni cercetează și anchetează pe lideri comuniști care au fost prinși și care au recunoscut că Partidul Comunist din Ucraina a susținut multilateral separatismul în, în aceste două regiuni ale Donetsk și Lugansk și le este intentat dosar penal deja. Deci Ucraina scapă de comuniști care sunt coloana 5-a pentru orice intervenție a Rusiei în teritoriul unui stat suveran, ca și la noi, de fapt. Este sunt coloana 5 -a. Bun, ala a mai apărut de, de Renato sate și de, și de, de, de mai marunțăi, și cum îl cheam pe stă Dodon, care sunt aceeași, aceeași, parte componente aceleși mozaic. În Radă va exista o majoritate confortabilă pentru un guvern o majoritate care se coopereze cu Poroșenco. Poate chiar una constituțională. Cu Poroșenco. Poroșenco nu îți a dat la păstra Și pentru că piețeniuc reprezintă totuși, ei de fapt au fost în aceeași barcă, în aceeași echipă <fie> care a organizat Maidanul. Poroșenco a finanțat. Da. Și a ținut că a ținut cu autoritatea lui de fost ministru de externe, fost vicepremier și lider cunoscut și apreciat în cercurile occidentale. Deci acest tandem a jucat foarte bine. Unul din umbră, altul deschis. Plus Vicico, plus cea mai fost pe acolo, Techniboc. Dar, e ținut, tandemul e Poroshenko este perfect pentru Ucraina. Pentru că acum Ucraina are nevoie de astfel de tandem, ca și la noi, le-am filat. Occidentul vrea, are nevoie de personalități cu care să discute și în care, bun, să aibă încredere. Ce va însemna pentru Moscova rezultatele alegerilor parlamentare din Ucraina? E tot o întrebare la care e bine să încercăm C să... Răspundem pentru că Putin e pus într-o situație și mai delicată decât în urma alegerilor prezidențiale când Poroșencu a ieșit din primul tur învingător Uitare, dacă citim presa ucraineană de ieri vedem că Poroșencu a adoptat decizie de dizolvare a Radei cu aprobarea Anghele Merkel Deci Angela Merkel a salutat această decizie Deci când a fost aici s-a decis Uite cum facem mai departe și acum se decide și în relație și neobruxel. Washington și mai departe. Uite, facem, facem așa. Ce va face Rusia? Eu nu știu ce va face Rusia, dar Rusia parcă e nebunit. Regimul Putin este un regim pasibil unui, unui, unui control psihiatric. Cum așa este. un... Când să Putem la ecran, spunem că brații e narod, poporul frateasc, sânge, iese Patriarhul Chiril, mir, lumea rusească, suntem de aceiași sânge, ucrainieni, ruși, noi, slaviani și mai departe. Ies un copil cu dreapelul Ucrainei, de zeu a Ucrainei în Moscova și 40 de polițiști îl arestează și îl și și îl ducă la închisoare. Chita, îi explică -mi imaginează că de ziua Rusiei la Chișinău... Păi nu sunt eu medicul, în fine. Păi nu, nu. imaginați că de ziua... Acum <laughs> am a, a, a, a, a ca că un coleg. Deci, imaginează că de ziua Rusiei la Chișinău iese a, a, a, un grup de tineri cu drapelul Rusiei, strâng Rusia și sunt înhațați pe sus, bruscați și duși și -și la, la, la, la la poliție. Vine rogosin cu bombardierul. Cum va cumva reacționa? Vor, vor înnebunii, vor la declarații, bombe și mai departe, amenințări, e, e, așa, de, război nuclear. De acolo? Bun, și au demonstrat că îi pot omili pe ruși. Acum e, atâtea alerte false cu bombe prin toate gările s-au cățărat pe turnuri calpiniști și-au au colorat steluțele din Kremlin cu culorile ucraniei. Ucraine. Dar, să iasă un copil sau să iasă, erau niște femei, să iasă câteva ucrainenci sau rusuaici, ce mai ales, să că trăiască Ucraina. Și pentru asta să fie state, Așa a spus una. Dacă vreți să fie state, în Moscou, strigă străgă, trăiască Ucraina. Să se ajungă până la marasmul ăsta, deci este caz clinic. Este boală deja. Nici într-o țară din lume, nici în... Nici în Burgundii, nici în Amazon, că din triburi nu, nu sunt arestați cei care au alte altă opinie. Păi imaginează-ți! Adică eu nu-mi imaginez. Noi ca oameni de factură europeană, imaginează-ți că apar un rus, apare un rus cu drapelul Rusiei în Paris și este arestat. În primul rând, toți francezii s-ar indignat și-ar condamna poliția franceză. Spune că ea are dreptul. Și acolo au ieșit copii. În San Petersburg a ieșit un, un jurnalist de la IHM a fost ciomăjit, extremist. A ieșit un, un copil la Moscova cu, cu drapelul ucrainei. A fost ciomăjit. În Simferopol au ieșit doi copilași la monumentul unui erou ucrainean. Cu, cu drapelul ucrainei. A fost ciomăjiți. Păi, noi cu cine vrem să facem frații, fraților moldoveni? Cu cei care spun că E așa, dar nu fac așa. Sau invers. Nu atacăm, dar atacăm. Uh, îi umilim pe soldații uh, uh, ucraineni în prizonier, dar nu îi umilim. Da, au... Bă, bă, bă, Lavrov nu vei de umiliință Poate să-l punem pe el În locul la acelor prizonieri da. Și să arunce în el cu sticle Cu Fui. fel de fel de Bun, am încălcat toate convențiile Referitoare la statutul de prizonier Toate convențiile Și Lavrov când Fui spune că eu, eu n-am văzut, văzut nicio încălcare Înseamnă că e De mult spuneam Lavrov e un de Goebbels Care pregătește ideologic Deci invaziile de Rusiei Altă funcționare acest minister decât să facă declarații și, și provocări. Ca să terminăm cu uh, acești uh, uh, deci, uh, politicieni irresponsabili, Ucraina va câștiga aceste alegeri. Ucraina, poporul ucrainean. Și își va apăra țara în continuare. Și își va dezvolta țara pentru că va avea o suținere masivă din exterior. Așa precum avem noi acum o și vom avea o suținere și mai mare după ce va intra în vigoare acord de asociere Acum în toamnă Dacă desigur Nu vom fi de profesie moldoveni Și nu vă cauta pe dracu Și vom alege din, și, și, și dacă vom alege Deci Parcursul european Adică vom menține parcursul european Alt speranță nu Îți spun eu și pot de ce această imprimare Dacă se votează pentru formațiuni de astea care o să pericliteze, o să deturneze Moldova de pe parcursul european, o să ne merim într-o boarte, cum nu vreau să spun gaură, așa precum ne-am aflat 23 de ani de independență. În caloș, că nu se să dă Putin nimic. Cum nu-l dă nici din Crimea nimic. Nimic nu le dă. Banii, cum, banii se fură și nimic nu se face. Nu o să-ți aduc nimic aici. O să... o să te mențină ca zonă gri ca să fugă moldoveni de aici, să vină, vină uh, ruși. Lui Putin îi trebuie teritoriul populat de ruși. Lui nu îi trebuie teritoriul populat de moldoveni. Nu ne-am convins noi pe parcursul, pe, pe, pe, pe exemplu, Crimei cum sunt prigoniți tătari. 160.000, 160, 180.000 de ucraineni sau refugiați din Crimeea au revenit. Acum, deci, Guvernul Ucrainei a elaborat un plan de asigurare cu apartament și mai departe a lor. 180 de mii, asta e cât 10 cât, cât, cât găgăuze, mai mult decât găgăuze. Când jumătate din așa numită Republică Transnistriană. Iată care e situația. Și atunci când noi ieșim așa, nervați cu ochii pe frunte și să vedem ce a ne-a dat așa, ce am făcut așa, și... ne trebuie să ne gândim unde o să ajungem? unde să ajungem? ce o să investească și cine o să investească aici? ce a investit nu, uh, uh, Rusia aici? unde a investit Rusia ca și în România? a distrus pe totul? O a distrus industria uh, românească? Min... <gătă> Deci, de aluminiu și altele și-a vândut întreprinderi cu con dolar, cu, dollar, cu euro în România și-a bătut joc de industria românească și sunt articolul da. publicat. Așa va face și aici la noi. Și atunci nu plângem. Pe timpul prieteniei moldoruse a lui Voronin, 8 ani, deci, repet, când a venit Voronin la putere, Moldovenii au trimis 92 de milioane de dolari de psihotare. Când s-a dus Voronin la putere, Moldovenii au trimis 1 miliard 600 de milioane. Deci câți Moldoveni au exportat Voronin Asta trebuie să ținți minte. El care a venit și a spus că va face colcozuri, va deschide fabrici, uzine și mai departe. Moldova a, a, a trăit pe contul acestor 1 milion. Atunci au plecat majoritatea, cei care nu se vor mai reîntoarce. Acum care pleacă, este un vină deja, ca o pașapoarte biometrice, sunt liberi. Cât moldoveni exportat ca să, să, vină, să parvină Moldova de psihotare, de la 92 de milioane la 1 miliard 692 de milioane. Iată, asta trebuie să ne cam așa trebuie să, să, uh -huh. să ne gândim. Cum marcați mâine de altfel ziua independenței? Cu mândrie. Cu nostalgie. Îmi amintesc de cele, de cei ani, de cele zile, luni, săptămâni, luni, când trăiam de la joi până joi, la literatura șartă până la literatura șartă. Când trăiam de duminică până duminică ca să mergem la Teatru Verde. Sau să mărșăluiim prin centru și strigăm ce. -și la Ceanacul Mateiević. Ce ce sau să danseam prin ploaie la Cenacul Mateiević, în jurul lui Șalaru. Și așa mai departe. E... Noi am vrut lucrul ăsta. Noi ce? Am vrut lucrul ăsta. Am vrut independență. A fost un instinct de autoapărare dacă vrei, evitare. N-am mai venit Moldovenii. Atunci trebuie foarte bine, Moldovenii. Trebuie bine, n-au mai venit moldovenii la Marea Adunare Națională, chiar toți aduși forța și mai departe. N-au mai protestat ei sute de mii, chiar toți. A fost un moment al adevărului și a fost uh, un reflex de autoapărare, pentru că simțeau că dispar în urma procesului de ratificare și sovietizare uh, și au venit să, să spună că noi suntem. Noi suntem, noi avem noi După noi. 200 de ani, noi existăm. Da, am, am vrut grafii latine pentru că am considerat că asta este ce. ceva ce ne identifică. Ceva mai al nostru decât grafia chirilică. Ce? Nu era nici grafia chirilică. Ui, are istoria ei. Deci, ce slovă, vreun scrise în grafia chirilică. Dar asta. De ce am vrut tricolorul? Pentru că asta ne identifică. Sunt niște simboluri, niște repere istorice, spirituale, morale care ne țin asupra suprafață, care ne fac să, să fim noi să ne deosebim un pic ca ramur a, a românismului încrengătură în această zonă de ninerușiri Bine, mâine un mic pas cu gasodutul Iași Ungheni în privința independenței energetice, vine și Victor Ponta președintele premierul românii Iotare tare aș vrea ca unele procese foarte bune ale actualei guvernări să aibă o altă dinamică. Eu nu știu. Multe lume vrea că Leancă să strângă șurubul, să fie mai dur. Și poate are dreptate. În sensul că și ar trebui să înțeleagă, să se dezlege completament mâinile, în cazul dacă sunt legate mâinile. Dar nu cred că e, domnul Leancă este un om inteligent și tare de caracter. Îl cunosc diplomat, dar are el caracter, dar știa pune piciorul în prag. Problema este că să se miște mai repede cu plățile, cu compensațiile pentru, pentru miere. Adică niște lucruri să se, să se facă mai repede. Acest gazoduct să fie pregătit deja... Terenul propice, să lucreze oameni speciali, echipe, ca cetățenii de ungheni să scrie aceste cereri de debranșare de la Gazprom, rețele să fie siguri că, uh, uh, uh, uh, uh, în siguranță că vor fi uh, uh, cap, uh, deci, capabile. capabile să asigure cu gaz românesc ungheniul și o parte din sporeni. Se va începe și aici de bandadă. Uh, un vecin de etnie rusă va spune că eu vreau să primesc de la Moldova Gaz... Unul de etniei moldovenească, o română, v spun că vreau să spuneați la română. domnule Gerasim, acolo îngheniu și nisporeni au puțin ruși. Nu este adevărat. În nisporeni, sigur, vă zic că de acolo vorbesc, Noi vorbim de oraș. De oraș vorbesc, Bun, de da, La ungheni... Zero și 001, dacă ce, sunt Și sunt susate uh, uh, uh, ungheni. Bine, ungheni, da, da, mai sunt. Deci, la nisporeni nu sa, sunt. Deci, ca să nu avem masă de situație, ar trebui să decid mai ferm. Oameni buni ungheniu, iată o decizie a Consiliului Municipal, uh, ungheniu trece la asigurare cu gaze românești. Ne-am conectat de, în 20 zile, am preîntâmpinat uh, oficial din numele raionului. Uh, uh, deci, uh, pentru că nu există contract uh, cu furnizorul de gaze, dacă nu mă eu, uh, pe ar persoană. Ar putea pe, dispărea aceste persoană, probleme persoană. de ordin social dacă îi s-ar promite că vor fi gazele mai ieftine. Bun, dar ar putea. Uh, Știți cum sunt. sunt Priveam un reportaj cu. Da, nu, la cine? că. Și, și, chiar dacă e mai scump, dar să fi din Rusia. Uh -huh. Asta e. Doar uh, dacă suntem săraci, l-ascultăm pe Putin. Asta este. Deci, ar trebui să decidem foarte repede. Astfel, ca în două luni, sau până, până încep sezonul din de, de un umgienieni și o parte din spălini, să treacă la gazele românești mult mai ieftine. Eu cred că vor fi mult mai ieftine. Necât am înțeles la domnul ambasador al Republicii Moldova, la București, da. domnul Rădins, care a fost la mine la săptămâna trecută. Și în cazul dat, deci, cetățenii vor înțelege că niște lucruri se mișcă foarte repede și foarte dinamic. Există siguranță. Oamenii vor fi mai... Societatea moldovenească va fi mai sigur. Uite, s-a făcut, s-a decis, iată efectul. Poate -i iau un apartament acolo? Păi nu e vorba de atât, dar iată efectul. Poate A, așa așa așa așa așa bun, este și un efect electoral, dacă doriți. Cupontă nu vrea după alegeri să, să discute cu Renato Osatei. Deci, geniu și Nispoleniu sunt orașe, sunt deci răioane cu un număr foarte mare de alegători. Gazele mai ieftine din România transformă producția Republicii Moldova în una mai ieftină, mai competitivă pe prețul de cost. Deci putem penetra piața externă mai ușor. Gazele mai ieftine permit desfășurarea afacerilor mai ieftine, sere, și mai departe, și mai departe. Iată ce înseamnă. De aceea, după ziua de mâine, eu zic până la 27 septembrie, geniu și să spormească gazele românești. Și atunci, da, voi aprecia acest efort a celor doi premieri. Dacă nu, atunci, cum spuneam noi, profesia moldovană. Da, ne oprim aici. Suntem la ora 10. Vă mulțumesc pentru participarea asta de vorbă cu jurnalistul Arcadei Gerasim. Urmează știrile ore 10. După, revenim în actualitate. Puncte de reflecție.